Cantiga das encrobas. o comenzo perfecto para este programa. Ha xa más de 40 anos que grabaron esta cantiga, mas a realidade que sure nossoso país, por parte das industrias, das celuloosas, das eléctricas, segue sendo a mesma. Hoxe, en Radio Pardiñas comenzamos con este programa dedicado a celulosa que nos queren montar na Ulloa, xentes de Alte que complicidade da xunta de Galicia e dos poderes políticos Mais tamén é un programa d’amor, amor, do mismo amor que xente a Ulloa, a plataforma Ulloa viva pola súa terra coñecemos a celulosa na ría de Pontevedra como contaminou e como matou a esa ría tamén coñecemos como intentaron montar outras celulosas no país como en Valarés, no barco de Valdehorras e outros lugares da provincia de Ourense, Mais estes proxectos foron paraos este da Ulloa tamén Hola, Centiña, hola eh, a gente que nos está siguiendo aquí en Radio Parriñas. Y bueno, vamos a, a falar de, de Altri y queríamos presentar un poco a, a empresa esta eh, de dónde ven sendo de dónde ven saindo y cuál es su historial, ¿no? Bueno, resulta que Altri eh, fue una empresa que eh, se fundó en un año 2005. Realmente Altri eh, Unha empresa que vende cofina, Cofina foi un fondo de eh, eh, fundado... ver un, no, un momentiño aquí teño dato aquí. fundado en 1990, en Lisboa, unha especie de, de fondo buitre de inversión que en determinado momento no ano 2005, escinde os seus eh, proxectos industriais e crea eh, altri. No? Eh, ao primeiro paso que da Altri é apoderarse eh, tra, de Celteixo Celteixo era unha pasteira eh, portuguesa que é privatizada e o privatizarse cae máis de, de Altri non pagan 40 millóns de euros por ela e se fan co, co empresa e a partir dai Altri vai pouco a pouco crecendo, ata o punto de que a día de hoxe pois, ten tres fábricas de pasta de papel esparexidas o longo de Portugal, ¿no? unhas tres fábricas que producen unha cantidad de total de un millón de toneladas de pasta de papel, é dicir, inferior ao que pretenden facer na hollo non? Eh, dende o primeiro momento eh, Altri foi acumulando xa atentados contra, contra o medio ambiente Atentados contra a natureza, ala onde tiveron a desgracia da incorporación das súas fábricas Pero probablemente o feito máis mm, alentable foi pois en febreiro do ano 2018 No que eh, directamente vou a ler a, a, a Nova Está publicada no ano 2018 non sabía, Todavía non se sabía nada de Altri en, en Galiza E vou a ler a Nova porque creo que é de moito interese Está en castelán, pero bueno, vou non pasando galo Di, o goberno portugués decidiu hoxe Prorrogar durante 30 días as restriccións que tiña imposto A empresa de celulosa Altri polos vertidos que realizaban o taso Debidos elevados niveis de contaminación registrados no río Nun comunicado, o Gabinete do Ministerio de Medio Ambiente, Xao Matos Fernández, señalou que, a pesar de que nos 10 días que as restriciados levan activas, e verificou se unha millora nos valores de oxí seno disolto na auga, as cifras xeixen ser normais e, por precaución, se decidiu prolongar as medidas. Entre estas medidas, destaca a reducción dun 50% do volumen diario dos vertidos ao río. As autoridades portuguesas decidiron tomar medidas contra a contaminación no tacho despois de que aparecese a finais de, de Xaneiro unha grossa capa de espuma de cerca de medio metro de grosor sobre as augas do río, xunto un balse de Abrentes, a uns 140 km de Lisboa. Según o, Mister, o Ministerio de Medio Ambiente, a situación de sequía severa que vive Portugal no ano pasado reduciu o caudal do río e disminuía a súa capacidade de, de depuración, polo que é capaz de soportar a carga orgánica que recibía no pasado. Eh, Celteixo é eh, unha empresa do grupo portugués Altri que produce anualmente cerca de 200.000 toneladas de pasta do calito blanqueado destinado a fabricar papel É dicir, eh, xa no ano 2018 cunha produción de apenas 200.000 toneladas respecto ao millón e medio que queren construir eh, na fábrica de, de palas eh, o río Teixo completamente, con, completamente contaminado cunha capa de espuma tóxica e de, e de merda de casi medio metro de, de, de profundidade Óscar, eu non sei como veis isto pero non pinta moi ben Non pinta moi ben, polo que acabas de nomear As, pues, Conecemos os efectos nocivos da celulosas no país bastante Mas despois hai outro trasfondo que é o trasfondo do eucalipto É dicir, a, a celulosa en si sí xa, xa creo que podemos, seguimos falando dela dos, dos efectos nocivos e despois temos xente da Ulloa que nos contarán máis, máis outro problema que non podemos deixar pasar e temos que encarar é que xa temos a maior parte do territorio totalmente explotado por un cultivo foráneo que acaba con, con seca pozos, que mineraliza a terra dunha forma que non é natural, que é un problema que, digamos, que xa é real na Galiza e xa llevamos vivindo bastantes décadas. E ora, con isto, pois, a pouca zona que nos quedaba de bosque nativo no centro da Galiza e no interior, pois como fala xente do Llevo Viva, os bosques que non siguen Na terra, nas terras ao medio, como lle din eles, aí na Ulloa, pois que pasa? Todo o redor vai a volver a ser eucalipto. Eh, sí, eucalipto... E eh, ademais unha cousa, que todo isto pretende ser pagado con cartos públicos. Como E eh, aquí hai unha cousa, un detalle, que agora, mentre estaba mirando, pois pues, para preparar un pouquiño programa, pois pues, decidín eh, entrar na páxina de Altri e descargarme os resultados da empresa, o informe que hai danos a accionistas no económico da empresa. E máis dos veículos datos moi curiosos que gostaríame comentálos porque a, comparto, min, comparto, a Min y... hai algo que non me cadra moito. No? Bueno, resulta que Altri é unha empresa vale, que está en mans de cinco grandes accionistas que controlan prácticamente o 70% da empresa. Que son Ana Rabelo de Carballo Menéndez de Mendoza o so, Manuel Matos Borxes de Oliveira Paulo Xorxe dos Santos Fernández, e Domingo Xoxé de Vieira de Matos o xa se que os nomes xa teñen una, un, non coñece estas persoas pero os apelidos xa como se decía antes de Rancio a Bolengo ¿no? bueno, pues estas persoas controlan o 70% de ALT curiosamente, eh, ALTRI ten uns ingresos anuais esto é informe directo Teles. da empresa do ano 2023 vale Pois os resultados que di é que o ano 2023, Altri ten uns ingresos de 240 millóns de euros. A súa vez, ten uns beneficios de 74 millóns de euros. E unha débeda total acumulada de 339,9 millóns de euros. Ben, mm, non me vou a meter na viabilidade económica desta empresa, porque está claro que si tes moita máis débeda que, que os propios ingresos que tes algo está fallando aí, pero bueno pero a mí como me resulta moi sorprendente é que tendo uns ingresos totais de 240 millóns de euros este dicindo a Altri que vai invertir mil millóns de euros na construcción da fábrica e está pedindo, está exigindo 250 millóns de euros en cartos públicos pa inversión nessa fábrica Es decir, es como si yo teño 5 euros en el bolsillo y digo, bueno, espera, eh, mmm, quiero voy a hacerme con castelo de pambre y dame 25 millones, que un pollo 5 kilos, que un pollo 5 euros y me leo castelo de pambre, ¿no? Aquí algo que falla. Algo que falla, seguiremos investigando y conversando. Con aquí no estudio e cal xentes que nos regalaron uns bonitos audios que despois escoitaremos. Madrourado por todo o amor, a lua vanesa abraçou ondas. Diso espesos antes de que saia o sol, na noite gardeia a tua memoria. Ver Ab nas dústeu só deus obramar sombra barcos negros sulcan a mañaz en voz a baleiras en gaibó desde mentes non contan cabeciñanza a Mas a veciñanza si que sabe a que se enfrenta Tivemos a sorte este maio de vivir un día histórico no noso país Que foi a manifestación convocada pola xente de a Viva Foi algo único, algo que levábamos moito tempo sin sentir Estamos escoitando de fondo a cantiga do prestígio nunca mais eh, Luar na Lubre Foi algo moito similar E a continuación leeremos íntegramente o comunicado da plataforma Hullo a Viva no día convocando a esta manifestación en maio pasado. Pois imos coa leitura dese de, de manifesto vai xo alema Venda o Lloa, a Tarria, Cerra, Agua e Aire, Son Vidas e así. veciñas veciños, amigas, amigos bendidas a Palas de Rei, bendidas ao Lloa, bendidas a Terra do Medio. Imos comezar imaginando como seria o ano 2003 vimos ala, aquí vai o relato. Para a cociña utilizo alguna piña e papel dello que guardo no nun estante. Ose tocoume queimar un que antigo calendario e pasou polas minhas mãns a página do 26 de maio de 2024. É un día que me emociona. Aí xa é anos, un 26 de maio, todo empezou a cambiar. Vivíamos unha época extraña na que charmaban xestible, así, ao que era xusto, o contrario. Sentíamonos amenazados porque existía a posibilidade de que se implantase unha mega fábrica de celulosa na nosa comarca. Dicían que non había outra opción, que ese desmesurado monstro era o futuro. Con todo, as veciñas sabíamos que sería un desastre. Entendíamos que antes a viña por levar o mellor que temos, terra fértil, agua e aire líquido. E desean leisarnos o pior, contaminación, destrucción dos ecosistemas que nos protesen de pragas e enfermidades, perder das redes socioeconómicas que nos hostiñan, Y, en definitiva, o abandono da comarca. En pouco tempo tivemos que aprender o que significaban as chovias ácidas, os nitratos, os megaincendios, o cambio climático, a escaseza de agua e as secas prolongadas e habituales, os malos cheiros, a ocupación e lesítima do territorio, a arbitrariedad administrativa, e casi nos convertemos en expertas en especies endémicas. Inecíamos o desastre medioambiental e social... no que se convertera a localización de Ence, Pontevedra... a ría contaminada e lourizán... convertido nun deserto. Ence era unha chave para de a destrucción de nosa paisaxe... do inicio da coliteración do noso territorio. Mas entón, primero, poucas e lentamente... e despois, cada vez máis e con máis ánimo... Moitas, moitas mans empezaron a sesuntar... e a para protestar. Ríos de xente de toda Galiza asolagaron as ruas para defender o río que a celulosa quería matar e sabedes que? male a todo o poder e o dinheiro dos promotores gañamos gañamos conseguimos parar aquel terrible despropósito ante ese camiño único que só favorecía uns poucos que xa tiña moito e as demais mergullábamos na escasez eliximos abundancia da diversidade diversidade de emprendementos e biodiversidade nos campos porque a comarca xa era en agroecoloxía, gandería e xibricultura sostibles, mas de verdade e converteranse nun referente para todo o país con cooperativas que utilizan tecnoloxías apropiadas talleres e fábricas a escala humana unhas comarcas que non deixaron de ser recolledoras cos peregrinos estamos orgullosas de ter no canto dunha paisaxe monócroma de eucaritos un mosaico rico que favorece a todos os sectores no canto no canto de tres quendas duns centros de persoas, que poderían enfermar por respirar os fumes dunha celulosa. Somos milleiros de traballadoras e traballadores responsables da naturaleza que cuidamos o que nos coida. Esta terra do medio, as comarcas do corazón xeográfico da Galiza, son un lugar en regeneración son unha oportunidade para poder desenvolver economía sostível, onde se traballe co territorio protesténdo, porque dependemos da terra, da agua e do aire. Eses, e non a coviza desmedida duns de pocos, son os alicerces das nosas vidas. O cambio climático non é algo que estea na nosa imaginación, non é unha predición científica que a saber un un día sucederá, non, O cambio climático se hasta aquí está pasando e está pasando nudos e valles pasar tamén as vindeiras e accións. Pero no nese contesto na Terra do Medio temos un valioso potencial de riqueza de cara ao futuro, porque aquí as carvalheiras ainda resisten, e queremos que sigan resistindo e existindo. A conexión con o territorio sempre foi fundamental a nosas vidas, e a raída a nosa maneira de entender a existencia, atopase na base de como reinventamos as antiguas formas de economía, resenerándola, lónse da miseria que ainda os nosos maiores. Atópase na idea da xente nova que escolle ao billoa, a melida, a arzúa, a golada, o santiso para xa sentar. Na terra dos nosos avós vos hai, futu hai futuro, má de aleva o que hai. Vémolo, estamos orgullosas. Como estamos orgullosas dan osas raíces agrobandeiras, e as que nos alimentaron, alimentaron e siguen a ser asenciais. mundo está cambiando. O cocemento global, o aumento das temperaturas, son o maior e máis grave desafío ao que nos enfrontamos como residentes do planeta. É indispensable que nos recoñezamos como pezas chave para botar o freo da emergencia, para que existan por vivir sustentável e, vivível, e para valorarnos o nosso tesouro, a agua, a virilidade. Sin elas, non hai futuro posible. E para defender a posibilidades de un futuro no podemos consentir máis robos. As multinacionais chegaron a Ulloa, chegaron a Terra do Medio, pensando que podían campar a ventade. Queríamos vender agua e todo o territorio a bo prezo. Queríamos creer no seu conto e queríamos vender o noso futuro. Pero disemos que no, dende a Ulloa ata Ría de Arousa. Disemos que no e que abonda de minas que contaminan os ríos desde o como a prospectaban a Serra do Subido, Subido Seixo. Dixemos que basta de inzar o país de eólicos sin máis plan que beneficiar os amigos do poder e as grandes compañías electrónicas. Dixemos que basta de empresas que enriquecen aos poucos e deixan os ríos e rías anegados de lodos tóxicos, os montes ocupados por eucalipto e a videoxidade esencial para a supervivencia degradada. Dixemos que non, a que non se nos escoite que máis de 25.000 alegacións son motivo suficiente para parar por xerro. Temos unha briga con nosas devanceiras que consiguieron para nos unha calidad de vida alta e temos unha responsabilidade coas nosas fillas e fillos de xarlle unha comarca cuidada que les permita vivir ben, que les permita o bo vivir. Por iso, defendemos con todo noso corazón a terra, o aire e a agua e por iso disemos e dicimos que esa chega de altri, de grinalias e de greenfielders. Non é desenvolvemento, non é proeso. Chámase espolio porque a terra é nosa en ondas empresas especuladoras. Un 26 de maio, todo empezou a cambiar. el hicimos ter un futuro, y agora existimos, porque esas persoas loitaron, loitamos, por un futuro que merece apenas ser vivido. Deixamos ben claro que Altri non. Ose, veciñas e veciños, amigos e amigas, ese 26 de maio en que todo empezó a cambiar. Altri non. Todo se ven alto ese día de maio A verdad que pura poesía este comunicado Como defenden o territorio Dende a diversidade das distintas xentes Dende a base Sin sin manipulacións E digno de, de, de beleza pura E poesía o que están facendo na Ulloa E nos como medio libre Só podemos apoiarlos e darlle voz Xa vamos a comenzar cos primeiros audios e o primeiro entrevistado o propio día damani Manny é o noso Iago, apicultor da Ulloa. Ele nos explicará un poquinho a súa visión sobre todo esto de Altri. Vale, estamos na área recreativa de palas, un um, par de oriñas despois o remate da manifestación exitosa Estamos con unha persoa que reside aquí. primeiro se si queres presentarte. Eh, hola, son un Iago. Son daquí da de zona destas de familias que se reproducen na mesma aldea durante ones. Eh, son casi un borbón, incluso. E dedico a unha apicultura. Eh, bueno, compañero, eh, entendo que Altri é un proxecto, bueno, un macro-proxecto, e ¿no? que ten moitas repercusións ambientais diferentes. E ¿no? unha delas, pues, por exemplo, para xente que son apicultores, apicultoras, pois... Pues, eh, A instalación de, no, de, de semellante empresa imagino que terá consecuencias directas non para Si, sí, ten consecuencias para nós e para todas no? porque pensade que hoxe é unha zona onde o respeto pola natureza é un principio para todas as empresas ou para case todas no? entón, pois estábamos moi ben aquí estamos fuxindo das cidades para vivir no campo e isto afecta nos a todos na apicultura, home evidentemente unha chimenea ao lado, no meu caso a 4 km do colmenar votando eh, mierda que al final se va a convertir en choiva ácida directamente para las floraciones de las que las abellas comen, y eh, al eh, oh fin, eh, oh fin tenía que quitarlas de aquí. Y como tricomo agricultor, con cualquier otro proyecto de desenrador de rural también está condenado a muerte por esta industria, ¿no? Sí de maneira directa. De feito, eh, a gandeiría, por exemplo, estaban orientándose moito últimos, nos últimos anos ao ecolóxico. Estes están acabados porque todos os produtores que están ecolóxico, desde gandeiros hasta apicultores o que sexa, mellor van quitar o sello ecolóxico unha vez que a fábrica se instaure. Eh, eh, pff, todos os que vivimos aquí non o queremos porque nos están poido unha fábrica na nosas vidas e estamos escapando das fábricas e das cidades. Ya que falamos de eh, como vos sentires aquí, como está sendo a resposta do social da xente de base primeiro e despois como está sendo a resposta dos concellos e administracións desta comarca. Eu non vou falar por todos, podo falar pola, polo orgullo de compañeros do Ulloa Viva, que están dando un moi bon exemplo, e eh, tamén polos meus veciños, por iso tamén podo falar. Na mi aldea somos catro casas, e as catro casas igual faltaba un ou dous, pero estábamos todos aquí pola mañá, a unha hora antes, antes de que empezara a manifestación. Entón, hai unha implicación clara e directa despois o que preguntas do Concello pois pues, evidentemente o, o, creo que a, a don Pablo pues, o untaron bastantes de Altri porque, porque, porque traicionar a todos os veciños para fazer este proxecto porque é o típico cacique que compraba favores e todas estas mierdas e agora de repente pues, ser odiado por todos os veciños é a cambio de unha suma de diñeiro importante que seguramente lle permita marcharse deste de pueblo De feito, está facendo cousas horrorosas, como pode ser presionar a, a negocios locales para que voten a, as compañeras que estamos na loita dos seus empregos. Estamos falando, estás contando que o señor Don Pablo está presionando a empresas para que vote a xente que participa na loita contra esta macroindustria. Sí, consta nos eh, que, que ten chamado a empresarios locales para fazer isto. Bueno, como favor, podemos seguir un poquinho falando de Don Pablo, sempre a figura do cacique presente na realidade do noso povo. A mi arreglo mo camiño ano pasado, gracias Pablo. <ríe> eh, don Pablo non se igual de que partido sexa intuimos que pode ser dos populares, máis tanto nos ten, cal é a historia política deste cacique? Eh, leva aquí toda a vida. Entón, pues, é unha persoa que se foi ganando o agarimo dos veciños á base do que decimos, non de necesitas unha farola, pechou unha farola, necesitas tal favor a base de favores. É o cacique clásico local, no. Entonces, pues, pois pouco a pouco, pois pues, fai agrupando un amparo que chegou ao 90% de votantes que que o apoiaban, no. Eh, entón, pues, bueno, alguén que xa vive na gloria, que poderia verse jubilado facendo isto, acaba de facer a maior cagada da súa vida traicionándonos a todos e conseguindo que odiemos a mí hay una cosa que me llama atención bueno, vi unas faixas de traidor y tal, que había por ahí bien grandes, por cierto sí. eh, pero hay una cosa que me llama mucha atención, bueno eh, que no acabo de entender mmm, por qué un proyecto como de esta eh, eh, o de Altri, se está poniendo en una comarca en que digamos que tiene un motor económico, o sea, dos propios caciques que o... Que é a industria do, do, do Caminho de Santiago Entón, me sorprende entón, era Por xa ver se si me podes aportar Mira, puedo alguna che, luz De por que está que... ponendo aquí E non, non sei en, O curioso en Curtis, onde, no sé, por o por eso que se intentou Meter as asociatedes do Caminho de Santiago En esta loita e eh, Sospechosamente, teñen setas e todo eh, podelo quitar aí eh, Teñen incluso grupúsculos De peña rara que se disfraza de peregrino E fan movidas en castillos e comidas raras. a Asociación de Amigos do Camillo de Camilo Santiago de Chama se acepta, que generalmente do PP e de gente parecida. Que venían dos templarios, pues eh, templarios. Se visten de templarios e se van a un castelo de Pambra a facer actos nazis nos que seguramente acaben matando galiñas. Non quero acusar directamente, non quero que me denuncies, Pablo, pero eh, pasa esto, ¿no? en plan de entonces estes eh, desmarcaronse da, das movilizaciones totalmente. Si, sí, a ver é que Visto desde fora parece que estamos contando un canto de película mala desta de, de serie B, das con un, guion, un guionista tolo que se inventa unha historia, pero non, isto está a suceder aquí. Vemos os empresarios, a, a, a amigos do Camiño de Santiago, que tamén están aguntaos e que están casuas películas raras, vemos o cacique de toda a vida que, que dira as costas ao povo polo seu interés, Pero eso no quiere decir que no se preocupen, ¿eh? todos los que tienen un negocio al lado del camino están muy preocupados, pero no han muy muchos en la manifestación por esto, porque al final tienen miedo más miedo a poder que a esto. Y este es el problema. Y otra pregunta, eh a ver, a nivel, si por lo que he entendido, esta esta fábrica no va a ocupar un espacio gigantesco, ¿no? A parecer 10 veces, 10 veces lo que ocupa lo ence, ¿no? Están hablando de no sé cuántas hectáreas. Eh, os terreos 150 etarios. 150 hectáreas e os terreos onde se vai construir isto que son, propiedade do Concello son... No, esta, esta, esta é, a finca, era a fin de cada un sindicalista que, <ríe> eh, que non me acordo agora do nome concreto porque era moi curioso porque chamaba un sindicalista eh, era finca máis grande, chamaba atención porque era pues, a finca máis grande que había en toda esta comarca ao ¿no? final nunha Galiza monifundista esa terra eh, acaba unha un territorio inmenso e sempre nos chamara moita atención claro, para proxetos deste tipo unha, unha finca toda unida e que lle permita isto pois é a perfeita E mercaron a... Eh, si, sí, que... esa é a idea que... O sindicalista, non? <risas> mercaron ya a finca aos familiares dese de señor que xa morreu para, para facer esta aberración entón, pois pues agora dependen un pouco das asudes europeas que é onde podemos pararlo un pouco para facelo, porque non o van a facer con seus cartos un empresario que se, que se considere empresario non vai a gastar os cartos en un proxecto, vai a pedir diñeiro público para que todos gastemos algo que nos costa moito ganar non son proxectos absurdos para que nos jodan a nosa vida Bueno, eh, tamén obviamente isto vai ser unha celulosa ¿no? por moito que nun primeiro momento contaron a mentira non de que se si era unha empresa, unha fábrica textil ou non sei que, pero bueno a realidade agora non polo que teño entendido que van a fabricar 400.000 toneladas de, de pasta de papel e ¿no? sí. claro, iso implica eh, eucalito moito calito eucalito, eucalito, eucalito. Entón, se, estaba vendo aquí proxectos de, de, de desucalitización no territorio non falta ou... a ver, non somos unha terra que xa, aquí empezalou empeza eh? nunca houbo unha gran cantidad de sinceramente empezou, pois pues, fai cosa de anos a a xente animarse e é verdade que ao final pois, hai que empatizar con familias que somos máis humildes e que igual mandas estudar ao teu fillo á base de vender o calito. non quero decir nin ir contra esta xente non? o que quero dicir claro é que eh, todas estas plantacións que aquí non existían están cambiando o noso contexto natural eh, unha área que era moi pura na que só había bosca de autóctono pouco a pouco se está transformando nunha aberración eh, por culpa da ilusión que lle dan estas fábricas o que están fazendo é, é cometer ilegalidades como plantar onde non se permite en masa porque teñen a promesa que lle lo van a pagar catro veces máis cando a industria da. Vale, claro, ese un pouco como había de enganche, non, ti tal, que veña que a fábrica que o precio da madeira eh, eh, vai subir. En vez de dos 20 euros metros cúbico de mierda que está pagando, vamos a pagar a 25. Eso que te digo, prometenche que che van a pagar seis veces máis, para que ti te metas nessa dinámica e opines que eso é bon para ti. Tamén está pasando co señor eh Pablo, Pablo nomeado 10. Eh, empezou a, dar, a, a deixar que a xente entregar os currículos xusto antes da manifestación pois como unha promesa absurda de empregos que ao final o que está fazendo é chantaxear a xente con empregos que non está dando o sea, simplemente deixa o currículo non ten esperanza que vas a dar un traballo e depois xa ferei eu se eres suficientemente guai ou suficientemente amigo para que, pa que te contrate vale, Por poner en contexto histórico temos a celulosa da ría de Pontevedra máis historicamente en Galicia logramos parar a celulosa de Ponteceso en Valarés na década dos 70 outra máis no barco de Valdeorra na mesma época e creo que outra máis non sei nen que vir acerca de Urense é dicir, vamos 3-1 gañando pero a, ver, a que perdimos é suficientemente grave para non celebrar as outras tres victorias Ti como ves esta, esta loita? Dicir, pode pasar de todo obviamente, pero realmente Que energía tes, energía sobre se si van a, a continuar e vamos a ter aquí, daqui a quizáenos, a celulosa aquí, as veiras desta fraga, ou crees que a unión da xente coas miles e miles de persoas que éramos xoxe aquí en Palas podemos conseguir algo? Bueno, hasta ahora foi un objetivo, agora vou deixar teselo. De <ríe> Eh, somos a terra da onde saiu xente como Curxás e Foucellas, que resistiu durante a guerra, que morreron de fame no bosque, pero que non conseguiron matalos nunca. Entonces estás metendo con xente que temos un carácter moi especial. Creo que non son conscientes do inimigo que teñen enfrente. Nos, non somos o que temos que temelos a eles. En este caso creo que non se que temer a nós. Ben explicado. <risos> Vale, e penso que tamén eh, Sería moi interesante falar do papel do, Dos partidos políticos nisto Por exemplo, na abstención do PSOE No Parlamento, na votación Para aprobar todo isto E eh, tamén eh, Do papel que pode facer sindicatos Como por exemplo a CIGA Que veu por aquí Con moitísima bandeira E sen embargo, eh, están os comités eh, De empresa Precisamente, de, tanto de Altri Como de Ence, etcétera Non sei que que opinen vos merece A ver, é unha pregunta complexa Volvendo outra vez ao pragmatismo eh, Tanto XOE Como BNH como PP Aprobaron nun principio este proxecto Entonces pois Que das que non, temos unha desconfianza absoluta A ver, o alegro-me moito Haber visto xa na Pontón e a Beiras de Paseo Pero, claro, esta xente Votou que si sí no primeiro momento que isto se fixera Entón, bueno, alegro moito que cambiaron de opinión E creo que todos nos podemos equivocar e cambiar de opinión pero bueno, miro coa desconfianza de quen sabe que, que están cambiando de opinión porque desconven, porque ven que hai unha loita popular atrás e esta xente, pois, pues, suele beneficiarse das loitas populares eh, Do Xoe, temos unha compañeira que é Do Oe e é a ovella negra Do Xoe a tía é a única que se está atrevendo a levarle a contra so, a súa so partido e estar nas osentanzas veciñais entón, solle polos varios eh, Pepe, no Pablo, lo xento, pero non hai quen se salve. Eh, Despois, pois pues, non sei sé que dicir, dos sindicatos, evidentemente, claro, que forman parte da, dos comités de empresa, porque fai falta que formen e que estén dos dos lados, pero ao mesmo tempo, tamén, eh, eu alegro de moito que viñeran, foron unha parte importante da manifestación, pero ocurro que tuveran as compañeiras para convencelos de que as bandeiras e os partidos políticos tiñen que estar atrás, foi algo que podían haber evitado, porque generaron moito estrés entre a xente que estaba participando e organizando a manifestación para que se foran atrás e estuveron como media hora dicindolle porque sou orgullo, pois parece ser que lles fai querer estar adiando entonces pois esa é a mi opinión E tamén hai un pouco de ambigüedade nesa actitud non crees? Porque, a ver, eh, si no comité de empresa terían que estar teóricamente defendendo a de traballadores e todo isto pero final, vense no, no doble papel de por un lado Seguir apoyando todo isto e, por outro lado, mobilizarse en contra. Non sei como ves eso. A ver, eu en este caso non vou dar a miña opinión porque non me odiaría xa todo Galicia enteiro. En Realmente, pois, pues, vexos como unha banda de hipócritas e sinvergüenzas que deberían mellor que se quedaran a súa casa e que meteran a cabeza debaixo da terra Pero bueno, insisto en que ao final, pues todo o mundo pode cambiar de opinión e esperemos que, que algo pase por dentro da súa cabeza e que se dende conta un pouco desto eh, Xa, xa, unha vez constituída a empresa, ent eh, pues, entendo que poderían formar parte deso de Pero xa anterior e facendo plan xa me parece un pouco peor Xa me parece que... Eh, Que, bueno, que están asumindo que isto vai ir pa diante e algo que llevamos vamos demostrar que non vai a ser así tan fácil Mil grazas, Iago inda que era outro audio que nos regalaron aí, un propio día da Mani do Altri, Nauroa, más tenemos otras minas, tenemos otras minas que amenazan, Altria Celulosa, tenemos en Touro, tenemos en Forcarei, ¿dónde nos regalan esta cantiga de min vidas y minano. Misma realidade en todo territorio, ven o rural como unha oportunidade para facer negocio catro capitalistas que a complicidade dos poderes políticos, querenos a todas nas cidades e o rural plantaucho de eucalitos, minas eólicos, ólicos, mas nos berramos ben alto que non, que vida si. A xente está se organizando en todo territorio Dende a Ulloa, as terras de monte Esta cantiga vende aí, o Cascarallín Vida si, sí, minanón, composta, escrita, perdón Por Sandro Euteiro e por toda a xente da, da zona de terra de monte es Terra brava e xente brava E continuamos neste humilde programa sobre a macrocelulosa que quere montar al tri sobre amor da xente da Ulloa e xa vamos paso ao seguinte audio que recolhimos ese mismo día, o remate da manifestación. E eu queria preguntar vos sobre, sobre Ulloa Viva, non? Como naceu un colectivo de ciñal, non? Que están loitando para impedir a esta, este xenocidio deste de, de territorio e gustaríame coñecer un pouco máis pues, como naceo como que... era o colectivo bueno. veciñal e que con isto pues, está coñendo moita forza e moita vida ao ¿no? final está sendo a, o xerme e o que nos está unindo a todos en eh, maior ou menor medida porque algúns probamos parte do grupo de produtores, outros forman parte do outro grupo outros somos veciños pero bueno, ao final Lullo viva está xuntando non só a xente de Palas senón que están facendo actividades nas que se están animando a, a partidipar xente de Melide, xente de Arzúa, xente do de Deza e al final, pois, ahora mesmo están sendo o corazón. Non vai a desapor el que faremos outros, eh? pero ahora mesmo eh, está sendo o noso vínculo de unión. Pois, o sea eu, eh, nada, chamame Nair, son veciña dunha parroquia de palas. Eh, vou facer a parte crítica de algunha parte da poación, que vexo pois, na miña zona, que somos do outro lado da estrada, do que non vai ir a macrofábrica, e, e hai veciños e veciñas que están calados, e me dá medo, sei que somos moitos máis, sei que hai moita parte de Galiza aquí, dicindo o que queremos realmente, pero teño veciños e veciñas que están calados, e que sei que están montados, e que, eso que falábamos, que, que teñen terras aquí, teñen terras acolá, teñen e van ir a Poloquille Escuadre. con a comparativa un pouco co tema das subvencións que se le van dando todo este tempo. Bueno, desde a Unión Europea temos subvencións para todo. As máis recientes, o, baixo o meu punto de vista, son as cooperativas. O sea, todo o mundo fixo cooperativas, todo o mundo está blanqueando cartos por todos lados, non se están contra contratando realmente con boas condicións a xente para que traballe nas cooperativas e os animais non, est non están sendo tratados como o pastoreo que tiñan antes. Quedan moi poucos gandeiros que, que saquen. Me parece que isto vai ser o mesmo, o sea, que, que se van a vender a subvencioso ou ao que lleve un tempo detrás e teño medo de que se xa un, un, un, un grupo numeroso. Si podemos chamar os tapaos. Sí, os tapaos, tal cual. ¿no? Sí. <risa> vale, gracias. Y... Esta vez dar voz a todas as xentes de Ulloa, A malloría está claro que están totalmente en contra. Hay de todo en este país, por suposto. Continuamos con este temazo que Ruse Ruse le dedica a Altri. que nos regala a xente de ruse ruse Mentre os coitábamos na radio Estaba vendo o videoclip Con imaxes da manifestación histórica Aí en Palas Vídeo feito por Vocixia E Tingalaranga Dicimos que porque o Bozi É gran colaborador desta radio E de todos os proxectos sociais e culturais En defensa do país Shoot ass Eso, esa palabra que se enchen os políticos, o progreso, serán postos de traballo, eso parece que está por riba no seu vocabulario de defensa do territorio, de vivir, habitar lugares habitables, co calidade de terra, de aire e da auga, algo que nas celulosas, nas, nas minas, nos eólicos, como cantan esta canción, Pois é algo que non importa Somos daños colaterales Preténdenselo Seguimos neste programa sobre Altri E despois vamos a dar paso a unha entrevistina Que fixemos na, na Radio Burla Verde A Marta, portavoz da Plataforma Olloa Viva E logo deste programa faremos outro seguido Sobre Alcoa Porque é o exemplo de como unha industria destroza unha comarca <risa> nos agora con unha proposta a raíz de tres noticias que salieron máis ou menos xuntas por las ler por orden cronolóxico e teñen que ver con Altri e o Encore de Porto de Mouros en Brocos Arbolada, que a Agolada, ca cada quen tira as suas propias conclusión. Así as caras tornar e con contra A primeira salió publicada en maio 2024 e publica a propia Asunta de Galiza en unha noticia pues como tantas de Asunta en donde presume o 97% das zonas do censo de aguas de baño de Galiza teñen unha clasificación sanitaria de excelente ou boa Tatex E por debaixo, tamén dentro de ese mismo artigo da propia Asunto de Galicia, dice Área Recreativa de Brocos, no Concello da Golada, entrou por primera vez no rexistro con calificación de excelente. A segunda que vos vou ler es de suño deste ano, 2024, non é propagandística, está tirada de Os Nalnos Diario, e tilda así. Altri admite que verterá no río Ulla unha media de 60.000 kilos de sulfatos ao día. E no corpo se pode se leer. o proxeto da celulosa entre Altri de Rey ao Ulloa, Contempla verteduras a agua do río Huya e o encoro de Porto de, de sulfatos, materia orgánica de difícil descomposición, sólidos en suspensión, nitróxeno e fósforo. a agua do Huya chegará ás villas de 11 concellos ata a ría da Arausa. E xa última, del 3, en xullo de 2004, vamos, neste mes, bueno, xa non, <ríe> por un día. Esta é noticia de o xornal máis leído na Galiza, por desgracia, la voz. O titular di, proíben el baño e la actividad acuática en el área de Brocos. El embalse se tiñó de verde pola proferración de microalgas tóxicas. Pois pues eso, que cada quen tira asoas consecuencias. Altri non Que raro, comen que estaban as en ese colo Bueno, será cousa este inverno tan chuvioso ¿no? Non temos que desconfiar Home, eu virei na xunta por si sabía algo así Pero non atopei nada de que se retiraba la calidade de excelente Música <risa> loita vai por vos esta cantega dos Enreira, onde a Loida se chama as Encrobas, o exemplo de dignidade do noso país, Ainas Encrobas. Continuamos neste programa dedicado a altruí, menós sobre todo a diversidade e a viva a vida de Lugo. Berramos ben alto, o que o proble problema de Altri non é só da Ulloa, é de todo o país. É da Ulloa das zonas de Caravedra e, sobre todo, da ría, da nosa ría de Arousa, a ría máis grande do país, rías que están sufrindo xa o cambio climático, a temperatura da auga, rías onde o marisco está morrendo e queren dar a morte total a un sector esencial no noso país como é a pesca artesanal é un problema de todas da Ulloa, da Baixa Ulloa da Ría da Rousa e por, por, por, de todo o país é un problema Está moi ben, porque están organizando moi ben tanto na Ulloa como na Ría. Aí atrás recibiron o barco de Greenpeace, centos de barcos nunha imaxe histórica tamén, ou igual que a manifestación que houve no maio pasado. Todas xuntas defendendo o noso mar, a nosa terra, aos nosos ríos. emigrantes, sempre tivemos que emigrar, e agora queren que só habitemos nas, nos núcleos urbanos queren o rural para destrozar foi moi interesante non encontro Burla Verde, cando li montamos a radio Burla Verde, conversar non só co, cos colectivos que loitan contra a destrucción do medio, sino conversar con mestres, con médicos de como abandonan o rural, non queren que haya escolas, non queren que haya centro de saúde queren que escapemos todos para as vilas para que o rural simplemente cesa parte de algo que existiu na no, no nosa memoria, os bosques, os ríos queren convertilo todo pois digamos en algo que só sirva para industria para todos os tipos de industria estamos nunha época que se pode comparar na década dos 70, cando empezaron a meter mogollón de proxectos para destrozar o territorio, temos que estar atentas unidas, como está a xente de Orión viva en defensa do territorio Aímos despedindo esta parte do programa en directo, non, si, non o programa porque continúa con a entrevista que le fixemos a Marta Gontá, portavoz da plataforma Ulloa Viva, no Encontro de Burla Verde. Reproducímola a continuación íntegramente. Mil gracias Marta e a toda a xente do Ulloa Viva. acompañan la ría hay al sino hay al pero no queremos esa polución hay al sino hay al sino ay por favor que arreglen pro chapú mi no queremos ese monstruo caja pedosulfurosos Bebe más auga que lu hue vota mesor de leoso Bebe más auga que lu hue vota mesor de Hai al dión Hai al dinon Nos non queremos esa polución Hai eh? al dió Mai al dión Hai por favor que aben to a pome Ayúdame compañeira, ayúdame a berrar non, eh? quítame esta nube negra chea de contaminación, eh? quítame esta nube negra da do corazón. Eh? Ai, al trinón, ai, al trinón, non queremos esa polución, ai, al trinón, al trinón, ai, ai, por favor, que are ben trocha, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom y estamos aquí en Radio Burla Verde Eimos a emitir o primeiro programa de conversas eh, De esta data tan memorable y estamos en conversa telefónica Vamos a entrevistar a Marta Montan De la plataforma a Viva Que nos va a contar Como é que naceu esta, este colectivo De luita E damos paso ela E En 2022 empezamos a escoltar Noticias de que había Unha empresa interesada no noso territorio Que eh, Tería 2.500 postos de, de traballo directo non? Entón, bueno Casi toda toda a pobación que vive En Palas de Rey non? E eh, empezamos a indagar e intentar Buscar información eh, Pedimoslle a empresa Pedimoslle tamén a xunta que viñera O territorio a explicar o proxecto non viñeron seguimos recabando información porque claro, en aquel momento non sabíamos se si este era un proyecto positivo ou negativo para a contorna estábamos falando de principio de 2022 en decembro fixemos as, as primeiras charlas para intentar poñer un pouco de luz na que nin Altri nin a Xunta se presentan en decembro volvemos a facer outras charlas donde tampouco se presenta ninguém e aí xa tiñamos moita máis información porque o director do proxecto era unha Unha entrevista eh, en novembro de 2023 explicando un pouco que iba a ser o proxecto, e claro, eh, quedamos alucinadas, non? Era unha cousa que era eh, totalmente activista e iba en contra de, do modelo socioeconómico que temos na zona, e basicamente é un proxecto que nos obriga a vivir peor. Entón, ante a falta de, de algún tipo de apoio por parte das administracións públicas, eh, En dezembro de 2023, decidimos o, o Rediños da Contorna formar una, esta plataforma non? que sale con CIP de 2024. Entón, é unha plataforma de señal apartidista con un fin moi moi claro, que é proteger o territorio, defender o noso modo de vida. En este momento, evidentemente, hai unha ameaza moi seria eh, no territorio que a posible instalación dunha macrocelulosa por parte de Altria Ben, moi ben explicado, entón xa dende que isto comenzou pasaron máis de dous anos E dous anos con, con mogollón de actividades e demais Pero se si queres vamos a ir cronolóxicamente do final cara atrás Porque creo que mañán temos un acto bastante importante en Galicia Que é unha manifestación contra as celulosas na que participades Non que nos podes comentar aquí para xente que queira acercarse mañán Evidentemente, unha vez que nace a Plataforma Vecinhal, eh, a xente que máis nos apoio desde o principio, e eh, realmente donde sentimos un gran apoio, foi en outras plataformas e asociacións de ciñais. Non? Eh, principalmente hai dúas que se a esta causa desde o primer momento, que é a Plataforma en Defensa da Ría da Rousa e a Asociación en Defensa da Ría de Pontevedra. A Asociación en Defensa da Ría de Pontevedra todos os anos eh, ten unha marcha en contra de ENCE pero este ano, eh, visto esta problemática nova e que xa non chega a conter unha celulosa, senón que ainda nos queren poñer outra no corazón de Galicia, eh, pois están nos ajudando a visualizar este problema e decidiron facer unha, unha marcha en contra das celulosas, en contra de, dos danos de ENCE en contra tamén de ALTRI. Entón, pois, é unha marcha que, que temos mañá e que e comeza as 12. Entón, bueno, pois, ali estaremos en eh, Plataforma Ulloa Viva, por suposto, eh, e Asociación en Defensa da de Ría de Pontevedra, e eh, todos aqueles que, que realmente estén sensibilizados con este problema, que é un problema de todos os galegos e galegas, non, un problema de modelo de negocio. Ben explicado, porque sí que un problema, non é un problema comarcal da Ulloa, porque, primeiro, Río, remata o mar, E que nos podes decir tamén destes días que vimos que vine un barco de Greenpeace e vimos unha en unha en que pura poesía, que son centros de barcos da Ría de Arousa apoyando a este barco de Greenpeace contra a celulosa e en defensa do medio ambiente? Bueno, non só so que podemos decir é que... Non hai peor cego que non quere ver, non. Esto está máis que claro, que é unha, é unha defensa do territorio de todos os galegos e galegas, que hai un rechazo grandísimo a un proxecto en concreto, que, que este proxecto de Alci, que pretende instalar unha eh, macrocelulosa eh, de celulosa soluble no corazón de Galicia, no alto Ulla, facendo eh, ter peor calidade de auga 11 concellos, eh, facendo un dano moi grande a, a Ría da Rousa. O, o que conseguimos, eh, onde estamos sendo apoiados de maneira moi clara eh, polas asociacións veciñais e tamén polas asociacións que protexen o medio ambiente, como o Greenpeace, non? que dentro do primeiro momento de un paso adiante eh, mirou este proxecto e digo, dixo isto é unha barbaridade e nos vamos a estar cos veciños e ca xente que está loitando para que isto non se instale. Entón, É o terceiro golpe na mesa quedamos, non, o primeiro foi presentar 23.000 alegacións. Non non existe outro caso como este en toda a historia de Galicia. O segundo golpe na mesa foi una manifestación nun concello de 3.000 persoas, de 20.000 persoas en Palas de Rey. E o terceiro foi esta marcha na Ría da Rousa de máis de 300 embarcacións eh, acompañando o barco de Greenpeace. Entón, claro, non sei que máis precisa a administración pública para ver o rechazo maioritario da xente en contra deste tipo de proxectos e deste en concreto. Se sí, falaxe xa, non veaxe a manifestación na que tivemos a sorte de, de participar e de convivir con esa enerxía que nos dixe de eso, a esperanza a miles e miles de galegas que nos acercamos a Cal é a vosa valoración como Plataforma Orio viva desa manifestación que tivo lugar nada, fai tres semanas aí na vosa terra. Pois, pues, eh, consideramos que sigue un pouco o, o discorrer desta, desta loita desde o principio, que o apoio dos veciños É, que é maravilloso, non? Pasou unha cousa que, que nos parece eh, increíble, que nos parece que é un despertar de alguna maneira. Nos eh, constituímos Plataforma Ulloa Viva eh, na, na contornada Ulloa e de repente empezaron a aparecer grupos en diferentes consellos. Non? Pois eu quero axudar, pois, pois eu estou con vos nesta loita, parece nos un abuso. Empezaron a nacer grupos bequinhais en, en diferentes consellos. Entón, Eh, poñense en contacto coa plataforma, quero axudar. De que concello eres? Pois onde a Golada? Pois, eh, mira, poñemoste en contacto cos seus veciños. E de repente tiñamos a Golada viva, Santizo vivo, Melide vivo, Arzúa vivo, Compostela vivo, vivo ourense vivo. Entón, claro, eh, esa xente toda que se sensibilizou con o problema, porque é un problema de todos, porque é un problema de, de modelo... Mm, Non mo fixo dunha maneira como, eh, vale, eu, eu apoio vos, estou aquí con vos, pero quedo na miña casa viendo televisión. Non, non, non, viñeron a Palas, organizáronse. Ou eh, houve autobuses, ou autobuses de Boiro, que tuveron que dar a volta en Melide, porque Arzúa Melide levoulle xa hora e cuarto, e non foron capaces de chegar á manifestación. Entón, sentimos un gran orgullo de, de país e de ver que, que os nosos veciños nos están respondendo e fai que se xamos máis de 20.000 persoas eh, que decimos al teclaro, al trinón. No. Entón, bueno, pues, o acto superou todas as nosas expectativas. Nos darvos as grazas por esa convocatoria e por crear esa enerxía única que levámos tanto tempo sin percibir no noso país, nos lembrou un poquíño cando foi todo o de nunca máis e outras sí. historias máis antiguas que igual non vivimos como o do barco Surelo que parou o residuo o, o que tiraran a merda nuclear frentas nasas sí. costas. Darvos as grazas. Te estás falando moito de, pla de plataformas, de veciños, eh, sí. como que, como os que sintes cando escoitas os políticos da xunta que vos dín que sodes satélites de tal partido e que queren politizar isto ao seu xeito? Que sintes ti como veciña e membro desta plataforma? Bueno, primeiro, en canto ao presidente da xunta pareceme unha falta de respeto gordísima a veciñanza, non? Que é impropio do que se fai chamar presidente de todos os galegos e galegas, porque ele dí que é o presidente de todos os galegos e galegas, pero se non estar de acordo co que di, pues entón insúltote. A ver, me parece que para o seu posto debería ter outro tipo de altura política e medir ese tipo de declaracións, non? Porque que oh, é paradóxico, porque o interior de Galicia, esta zona, votou maioritariamente o PP de siempre, entón que acepten un pouco as críticas e vexan que hasta parte do seu electorado non está de acordo con este proxecto en concreto, non? E iso que se claramente, eh, cos máis de mil socios que forman esta plataforma, iso é imposible, se si, si non agrupas dentro todas as cores políticas vale, entón eh, pedirían que xera un pouquinho de autocrítica eh, e que for un pouquinho máis humilde, escoite a xente que xa está dicindo que non quer este proxecto, e que non sala eh, que non nos trate como nenos pequenos non, que eh, eu collo balón é marcho para casa, non, mira eh, aceptan pouco as críticas dai unha volta a esto ven falar que veciñanza, porque a día de hoxe toda ben, a xunta non se reuniu cos veciños non escoitou o motivo polo cal estamos en contra de maneira clara deste proxecto e en poquinho de humildade, non? E sobre todo, ese tipo de insultos non nos aceptamos e non vamos quedar calados. Quizá é o que lle dá medo saber que a xente de distintas cores está unida en defensa dun territorio e claro. dun abuso, non? Porque estamos falando se si queres, se centramos un pouco máis no proxecto en sí de Altria, desta macrocelulosa encuberta nun primeiro momento en fibras textiles e demais podemos falar, dicir, vamos, vamos a falar claro, é un proxecto privado de destrucción do medio, pero creo que están pedindo bastantes cartos públicos, creo que están, non estamos falando de unha propinita, estamos falando que son 150 millóns creo que necesitan de carto público 250 millóns vale. que pedira un perto de descarbonización Eh, eh, está moi ben isto que acabas de comentar Porque o proxecto, de maneira clara Consiste no seguinte En privatizar 366 hectáreas Que agora mesmo teñen legítimos donos Que son agricultores e gandeiros E eh, obligar tamén a, En 800 fincas A que exista unha servidume En 12,5 km Atravesando a red natura e, Este é importante Porque o partido político Que máis defende a propiedade privada defende pero así xe regulín, xe non defende-a... Cando lhe interesa. Parece, porque aquí estamos falando de que lle deu o apellido de proxecto industrial estratégico e que eso lle dá capacidade a empresa para expropiar os veciños legítimos donos do seu terreno nunha zona que se vive principalmente da agricultura, da gandería e do Caminho de Santiago para darlle a unha empresa privada. Unha empresa privada que pretende privatizar un ben... E básico para a vida como é auga, captando 46 millóns de litros o día, don Baxo de Porto de Mouros, devolvendo 30 millóns de litros o día eh, tratados pero contaminados. Eh, decimos antes, claro, contaminados, porque entre outras cousas, no seu estudio de impacto ambiental, ponen que botarán a auga máis de 60 mil litros de... Eh, Sulfatos, aparte de vertela a 27 grados Entón, non salen en mellores condicións Eso é unha campaña de marketing que bueno que non xe cree nadie no e, e non somente eso, que tamén nos ve, veñen a contaminar o aire Porque según o seu estudio de impacto ambiental Botarían pola chimenea todos os días que este aberta Que son 350 o ano 8.754 kilos de gases contaminantes e a maiores de facernos esta tremenda derfeita, pretenden que elles paguemos o chiringuito con cartos públicos, e piden 250 millóns de, de cartos públicos, que xa é, xa é repanocha, non? xa é o máximo. Si, sí, xa sí, é repanocha, vamos, é, por encima de contaminar e <risas> enriquecerse, quere que repajemos que nos toda a obra, e na vamos a pagar con cartos públicos os terrenos que rouban os labregos e os gandeiros, é, o colmo. Exactamente, rouban nosas terras, nos nosa agua, contaminan nosa aire e, ademais, que lle paguemos nosa. Sí. Xa, por díne, que é unha inversión moi importante, máis de mil millóns. Xa, ó, mil millón é unha inversión privada. E os beneficios van ser privados ou van a redistribuir entre os vecinhos. E, ademais, a parte de que é unha inversión privada, esta zona, o mensaxe claro que quere mandar é que non todo vale por cartos. Nos vivimos ben aquí. E vivimos ben, entre outras cousas, por respetar o medio e porque non estamos expostos a altos niveles de contaminación. Vivimos ben e queremos seguir vivindo ben E vamos seguir vivindo ben Entón, aquí ofrecesenos un trato Que mira, vamos a instalar esta, esta fábrica na vosa contorna E nos decimos de maneira alto e claro Que non queremos este tipo de industria na vosa contorna Xa vivimos ben e non a precisamos Ben falado Ora mira, unha preguntinha A parte de todo isto Ti, ti que pensas de que a xente se movilizou máis polo engano sufrido ou, ou realmente por que é consciente do dano desta de, de, de empresa? Eu creo... Mira, non xe sabría decir eh, como se vive no resto de Galicia, pero nas zonas máis afectadas, a día de hoxe, están se movilizando porque coñecen o, o proxecto, porque son conscientes do que ven. E digo por qué, porque por eh, no que. Porque no que se centrou esta plataforma foi en informar aos veciños do que está escrito no estudio de impacto ambiental, e que eles mesmos decidirán se isto era positivo ou negativo para a zona. E todos os veciños que separaron a a vida ás charlas que lhes enseñamos as eh, follas nas que no Estudio de Impacto Ambiental pon que pretenden facer, as propias follas de Altri, porque ese é outra, e o Estudio de Impacto Ambiental da fábrica faen a, a propia empresa promotora, non? Que, bueno, ese, ese é outro debate. E, ainda facendo eles, expoñen os danos que van facer no territorio. ninguém que sea coherente, ninguém que, que viva nesta zona quere algo así para, para a súa contorna. Porque, quen vai querer vivir peor? Xa, pero tamén despois está o papel do engano, porque aparte do que falaba o compañero Edo, aparte de que xa o proxecto en si sí é detectado detestable e criticable tamén vos engañaron primero, ve, nos engañaron a todas sí. eso xa é doble tomadura de pelo non a tomadura de pelo, de destrucción do territorio da forma sí. de vida asociada a ese territorio e despois o engano como xo parvos vos la metemos primeiro con rollo verde todo moi verde e despois vos metemos sí, a decir, a por cima 2500 postos de trabajo de aquellas, ahora ah. estamos en 500 e baixando a mitad e baixando a <risas> Pero... mitad eh? si sí, sí, sí. eh, evidentemente o engano de é importante, non, pero eh aparte do engano, eu creo que a, que eso pódese duren un momento e como pasarche, non, pero ora coñecer o proyecto es un pasa nunca máis. N, non non é algo perdoable porque é que é un atentado a nosa maneira de vivir, é que veñen aquí botarnos da casa e obligarnos a vivir peor. Coidado. Tenes moi ben, e, es, e, que, ben explicado. parte da población o accepte. É é unha cousa surrealista, é que, non sei, é tratar a veciñaza como se foramos nenos pequenos, eh, como se foramos un rebaño de ovelas <coughs> que eh, o que nos digan, vamos a decir si sí ou non. Eu creo que tiñan un guión claro eles. Mas nese guión non esperaban esta Resposta veciñal E a nivel no. local e do país Eso que se está escapando do guión E esa autonomía que temos sempre como pobo Iso des un exemplo claro de que se pode De se pode lograr parar Ou por lo menos pelexar e berrar ben alto De que non poden facer o que queira Non poden inventar os estudios De impacto ambiental como a Leis Ben nin poden mentir impunemente Iso des un exemplo noble no país De que realmente, se si nos unimos E si permanecemos unidas e miramos o que nos une, e non que non se para, podemos plantar cara a este xigante que Altri e o goberno da Xunta de Galicia, non? Non, non, é que vamos aquí non hai ningunha dúda en que Altri non ¿Eh? se vai instalar no noso territorio isto eh? o sea, que quede claro, o Se Altri non se vai instalar na contorna e isto, temo lo claro, chegaremos a, hasta donde a Xunta e a empresa queiran, porque eles son os que teñen a chave de parar isto então, a empresa dixo fai pouco que non se vai instalar nunha zona onde non os quixeran que cumpla a palabra, 23.000 alegacións presentadas, unha manifestación de 20.000 persoas, que máis precisa para, para darse conta de que a xente non a quere aquí? Que non vamos deixar que nos voten da casa? Entón, eh, bueno, pois, se a xunta eh, quere dar vergonza, eh, e pasarnos a hacer vergonza como o povo, é que te teñan que decir en Bruselas, mira, este proxecto incumple sete directivas, pois chegaremos hasta aí pero a verdade é que esperamos parar un pouquinho antes, non? xa simplemente para non puñerles a cara ainda máis colorada. Sí, mira, que opinas de, de toda esta publicidade que se fai dos medios a anterioridade, no? falando desa fibra vegetal que vai a ser a sustituta de, la, de las fibras destes que hai agora que son de plásticos, que primero nos falan de que os peixes xa teñen microplásticos en tal, que que si inditex si está interesada en, en sacar empezar a sacar con fibra de, de eucalipto e demás, então altri viña a ser xa o o culmen de desta de, de factoría libre que nos iba a liberar do plástico gracias ao eucalipto. E bueno, todo isto pues, por... comentado a través dos medios continuamente, continuamente como para que a xente vai tragando, ¿no? Sí. Eh, un poquinho para poñer en contexto, esta, esta industria pretende facer 400.000 toneladas de celulosa soluble eh, Esta celulosa está pensada para industria testing E despois 200.000 toneladas de, de unha fibra que se chama liocel no? eh, En teoría é todo moi eh, sostible, bio e demais eh, Este tipo de industria son as máis contaminantes actualmente do mundo A celulosa é moi difícil de extraer, ben, para, craft, ben para a pasta kraft ou ben para celulosa soluble con uso textil. eso por un lado. E, por outro lado, mmm, creemos que está mal enfocado, porque esta xeración agora mesmo non precisa máis roupa. Necesita outro modelo, non seguir contaminando para ter máis roupa que ao final acabase queimando sin ser eh, ni sequer estreada. Unha vez puntualizado iso, o que consideramos por parte dos medios é que eh, agora mesmo, se si tes cartos, tes a posibilidade de ter un altavoz de falar para todo o mundo e desa maneira ir comentendo a xente, e isto é algo que Altri coñece moi ben, porque en Portugal xa ten comprados tres periódicos. Entón, o que fixe foi, eu venho con cartos, aquí a Galicia, compro os medios de comunicación, eso está todo feito, esto todo é moi vivo é moi eco, é moi verde, e é moito mellor que o anterior, e moitos dineros e moitos postos de trabajo, e a xente vai dizer sí, amén. Pero non, eh, aquí hai unha crítica moi grande que facer dos medios de comunicación, porque nos intentamos sacar este proxecto en campañas nas eleccións galegas. E dixo, nos, dixo se nos salte claro, que non nos iban a sacar, porque naquel momento saliu o proxecto de captación, que era anterior ao Estudio de Impacto Ambiental e non nos publicaron porque estaban en campaña entón claro, quen quere perder os cartos do axunto? Está mm, todo atado e entón, bien atado Estudemos totalmente indefensos Tuvemos que facer un traballo grandísimo <risas> en redes sociales para eh, intentar eh, empezar a, a que a xente nos escoitara pero con cero apoio dos periódicos e ainda fai pouco compraron 4 páxinas da voz de Galicia do Faro de Vigo e tamén do Progreso común un public reportaxe que os periódicos ni sequera lle chaman public reportaxe senón que o meten no medio das noticias e moita xente IPL pensa que eso é unha noticia pensa que eso é unha realidade e si pensa en, que é periodismo é unha, unha página pagada pola compañía na que poden escribir cualquier cousa <risa> entón te, temos unha crítica moi grande que facerlle aos medios de comunicación deste país que se están en os grandes capitais e non están informando de maneira rigurosa a xente Crítica que compartimos contigo e dicirvos tamén que nos, como Radio Libre e Radio Nómada, podemos instalarnos en media hora en calquer lugar do territorio, se non chove, se <risos> si temos un techo, internet e un enchufe. Entón, calquer actividade que planexedes a corto, medio plazo, así como este encontro que é un día anterior dous, contade sempre que Radios Libres, que es, tristemente neste Nesta época historia que nos toca vivir onde o periodismo é unha palabra carente de significado, pois está ben denunciar como fixeches os medios que están totalmente comprados ás empresas e a xunta do señor Rueda, máis tamén dicirvos que aquí nos tendes a nós para calquer tipo de actividade nos avisades e cun enchufe, un teito e un pouco de cobertura podemos emitirvos en directo e compartir con vos calquer xada que fagades a un matiz que quería que quería remarcar, que estou, estou falando sempre de do, dos donos do media, non? Porque así que nos pasou en máis dun ocasión eh, compartir a frustración do periodista que, que redacta o artigo e que despois non lle deixan publicar, non? Entón eh facer o matiz de que eh A censura temola co propietario do, do medio de comunicación E non co periodistas que o intentan Pero despoxean a redacción e dín, pois, esto non se publica Si, sí, e quedan marcados, como quedan marcado na Radio Galega Na televisión pública de todos, a Galega En todos os medios privados, subvencionados Bueno, esto... a televisión pública de todos é, é moi gracioso Porque concederon 13 minutos ó, de entrevista a Bruno da Pena que é o director deste proxecto é xero minutos a principal oposición do proxecto que é Plataformo Ulloa Viva é de todos daquela maneira pagámosla a todos vamos eso mismo, eso mismo pagámosla a todos como queren que paguemos todos Altri, mas gracias a xente como a vos non. xa para ir acercándonos un poquinho o remate, se queres comentar algunha das actividades que facedes no día a día como asociación aí na vosa contorna, porque creo que xa levades bastante meses algo comentaxedes Pois, eso, como é a relación con a as actividades, o coteado, día a día? Sí, eh, como vos comentaba, fai un cachiño o que a maneira de funcionar da plataforma é eh, que en cada concello existe un grupo de veciños, non? Existe un grupo vivo en, cada, en Antas, en Monterroso, en Palas, Magoladas, Santiso, Melide... Entón, eh, cada grupo propón eh, cousas para o seu concello, non? pois charlas informativas con diferentes técnicos é o que máis facemos, tendoi pois, un enfoque pois eh, eh o terreno en sí pois vante eh, biólogos explicar como é este terreo, esa zona na que me queren instalar, eh, técnicos especialistas no tema da auga, técnicos especialistas no tema do aire. Entón, a principal eh as principais cousas que facemos son charlas informativas para ir des eh, eh entendendo a magnitud do proxecto tamén eh, facemos actos de outro, de outro tipo como talleres para facer pancartas non eh, calquer tipo de, de iniciativa que os concellos teñan eh, andainas, que tamén é outra cousa que, que se suele facer, andainas reivindicativas o, os grupos de cada concello proponen e a plataforma E ajuda e apoia cos medios que precisen para levar a cabo a súa iniciativa non? E, e funcionamos un pouquinho así agora mesmo temos un, un acto que consideramos moi importante e que estamos organizando xunto á Plataforma defensa Censa da Ría da Rousa que o 30 deste mes o 30 deste mes ás 12 vamos rodear a Xunta de Galicia e, nun acto simbólico que queremos e, que, o que queremos decir con este acto é que a Xunta ten que escoitar os veciños Non pode estar simplemente escoitando a empresa privada. Non pode dar unha, unha alfombra roja a unha empresa privada que ven aquí a roubar os nosos recursos. Queremos que escoite a veciñanza. E é un pouco o que, o que queremos transmitir con este acto, non? Entón, esperamos que o máximo número de persoas que poidan acercarse o 30 deste de, de mes estemos ali rodeando a xunta para mandar xa... Para, este sería o cuarto golpe na mesa. A ver si, eh, de alguna manera, administración Tenga o sentido común E decide como mínimo escoitar aos veciños Porque ti miras mira Donde estamos, non? solamente estamos pedindo Que se escoita os motivos por os cales estamos en contra ¿eh? en ninguén eso eh, Una preguntinha, Marta eh, Día 30 En Asunta Pero a que hora? Sí, as 12 As 12 do mediodía hai todas o día 30 e mañan tamén quen pode acercarse tamén o no mediodía a Pontevedra nesta marcha contra todas as celulosas a de Pontevedra a que queren montar na Ulloa e a xo mundo enteiro, que estamos criticando un modelo capitalista de espolio do territorio simplemente darte sí, mi gracia é moi importante que te porque isto estamos, lo veis aquí normalmente no interior de Galicia nunca chegan proxectos deste de estilo porque somos un pueblo deprimido e non sei sé quantas cosas Aqui isto non vai colar Aqui a xente ve no río vida Non ve simplemente unha tina con auga Para coller de auga e meter auga Aqui hai vida e vamos defender esta vida E vamos defender a maneira de vivir tradicional E isto queremos que quede moi moi claro Porque despois de parar Altri Pode haber outras empresas por aí Que se lle socorra eh, Vires queimar os recursos Porque os recursos e os bens van seguir estando aquí Entón xe é un aviso para os que queiran vir tamén Non? Que aquí non vai ser. Vale, porque, aparte de todo isto, antes falabas, a ver se non hai que chegar a Europa, claro, para vos é un esforzo personal de cada membro, é decir, se aparcades un pouquinho a vosa vida para defender este Focante. territorio, non é non perder un par de horas a semana, non? Ti, eu, por como un portavoz, te levo escritando moitos medios e moitos actos, Cire, está desaparcando, e non só ti, moita máis xente da plataforma, claro. deixando de lado igual as vosas vidas, familia, traballos, de, non deixando de lado, porque non o deixas de lado, pero si sí que desatendes un pouco, é un esforzo personal moi importante, non? Moi importante, eu, para que te fagas unha idea, pois pues, gastei seis días de vacacións das miñas vacacións persoais en atender actos e eventos que teñen que ver con altri pero que non nos deixan a opción non temos opción porque a opción de non atender este problema é que nos boten da casa e que nos obriguen a vivir peor e nós temos unha responsabilidade cos nosos antepasados que eh, reservaron e preservaron esta maneira de, de vivir pero temos unha responsabilidade ainda máis grande cos nosos filhos sí, que, sí. que merecen como mínimo vivir igual de ben que vivimos nós entón e eh, Claro que é un, un, un esforzo personal moi, moi grande, de moita xente que, que forma esta plataforma, pero que non temos opción. Pois... Então, isto tamén consideramos que importante de cara a, bueno, unha ordín unha cosa, unha ordín outra, outra, que será a verdade, que non... Bueno, aquí hai un tema que creo que todo mundo ten que pensar. Aquí hai unha xente que non ve medio o que ve son beneficios económicos, e hai outra xente que o que ve no medio é unha maneira digna e boa de vivir. É que non gana nada con este discurso, porque nós non, ga non gañamos nada, perdemos o noso tempo. Eh realmente pois pues, afectanos, non afectanos a saúde, afectanos a, a como estamos co coas persoas porque porque eh, elevamos encima esta presión, ¿non? Sí, moi ben, moi ben claro, explicado e e darvos a rendirse en unha contemplamos. Eso está claro, e darvos mil grazas porque todo ese esforzo nos repercute a todos e nos beneficia a todos E nada, simplemente dicirte que esta radio está aberta, os micros están abertos Podes añadir calquera outra cousa que te apetezca compartir connosco E seguro que nos volvemos a encontrar pronto para facer outra entrevista E volver a seguir falando deste, desta linda loita que só so un exemplo no territorio do noso país Bueno, esperemos que nos podes chamar a final de ano para decir porque dijeron que se daban hasta final de ano para para decidirse, non? Espero que, que nos podes chamar en decembro para decirse finalmente Altring abandona este territorio Eso mensaje que queremos outra vez para falar a final de ano e para celebrar que Altri abandona este territorio, mais seguiremos atentos porque tampouco queremos que vayan a outro territorio. Tamén falaba Mariña, no, no, a Mariña xa está destrozada por Alcoa, de fai 40 anos, e o que vamos a falar un poquíño despois de deixar de que deixemos esta linda entrevista, vou a compartir, vou a, vou a falar un pouco do proxecto da Alcoa como símilo de Altri, como algo que non contamina, que matou unha comarca, unha das comarcas máis fermosas do país como é a Mariña que Alcoa tamén é algo en teoría según eles moi vos, moitos postos de traballo e eu que vivín parte da miña vida na Mariña coñezo ben, levou toda a semana pasada vendo Alcoa enfrente, en fronte, estaban sancibrado e sei moi ben cales os efectos sociais culturais e que trowso Alcoa Mariña é a ferida de morte dunha comarca que antes Alcoa estaba ben viva e me sirve de síndico a falar do de Ulloa porque realmente se ao final todo o que din o fan en 40 anos a Ulloa estará como a Mariña con, rodeada de eucalipto, contaminada con cáncer de estómago, de pulmón de tal cuns índices de enfermedades moito maiores que noutro nos país e, e esta é a A política verde que nos queren vender estas industrias Que é matarnos antes de tempo Matar a nosa forma de vida tradicional A nosa cultura, Exacto. a nosa unión E eso non o podemos permitir E vos sodes un exemplo E nada, mil claro. grazas, os micros siguen abertos para ti Para añadir cualquier cousa E en decembro falamos outra vez Para celebrar que lograche si logramos Parar esta loucura que é altri Exacto, moi ben Pois pues nada, moitísimas gracias a vos Por, por, eso, por darnos voz eh, Nada, seguimos en contacto Mil grazas e despois dicir que pola tarde tamén temos a outra persoa tamén da Ulloa que tamén volvemos a, a retomar este problema porque pa nos hai que darlle voz á loita que tendes é moi importante e a tarde creo que ven unha persoa a falar aquí no Burla Verde sobre o proxecto de Altri e tamén pasará pola radio en directo Perfecto, pois nada, eh, atentos a Natalia que ten moitísimas cousas que, que contarvos e que é unha gran coñecedora do, do territorio e podrávos dar outro punto de vista eh, a parte do, do, do que xa vos demos agora mesmo, non? Pero que vai ser unha entrevista moi interesante de escoitar, eh, como non aquí estaremos atentos. Mil grazas, continuamos cun con pouquiño de música e despois un pequeno debate filosofal sobre como son os proxectos verdes que dan traballo como por exemplo Alcoa na Mariña Lucense. Graciñas, Marta. Un abrazo a Qué bonita esta conversa con Marta da plataforma Ollo a Viva que ben falado e ben explicado e que esperanza nos dan o resto de galegos e galegas porque si altripáramos todas. Como lo que te pareceu, o compañeiro? Pois a min sinceramente o que máis me chama atención e o que o que algo que que iso que tal É a convicción total de decir Aquí algo no se vai facer Que se olviden, que aquí non hai nada que, que rabuñar Que, que isto, aquí non se vai facer A mí y... un convence, ademais Que non é o típico farol que podes escoitar Porque eu tamén penso, a veces, isto parámoslo Da que sabes que despois o monstruo te vai a empapar Pero non, aquí teño convención de que sí De que o monstro vai a recular Sí, sí, con unha moi decidida, non porque moitas veces, pues, bueno a ver se si conseguimos, a ver se si facendo isto ou as cousas. Esta xente está claramente convencida de que así non, e que isto vai parar sí, sí, sí ou sí. E creo que iso está dando esa convicción total de que o van a conseguir, creo que iso está dando moitísima forza e, uh, bueno, é eh, dicir, outro día comentaba a compañeira que, que de Boiro se tiveran que dar volta hora, porque tardaban unha hora entre Eu, funde, eu den fundan de Compostela e den, Entre Arzúa Para chegar entre Arzúa A pala estar de dúas horas Claro, e hai que decir Que están convencidas vai, E é posible E hai exemplos en Galicia A central nuclear de Xove Parada A destrucción da lagoa de Valdaio Parada A celulosa de bergantiños Aí en Valarés Na ría de Cormi Parada O Xurelo que parou de Temos moitos exemplos De resistencias rurais galegas Que para Frente ao mostro capitalista E altri vai a ser un máis O que nosos fillos e, falarán quando Radio Libre fai 20 anos falaráse de Altri como falaráse dos outros Proxeto que acabo de nomear. Efectivamente, Isto esto teño clarísimo. E bueno, xa por ir rematando porque xa temos te casi preparado o seguinte convidado, pois pues a min gustaría mesmo nombrar un pouco alcoa, este monstruo esquecido do no noso país que bueno, Alcoa, vamos a poner en contexto multinacional do aluminio, antes era público do estado, na privatización vendelos, los Yankees, unha empresa privada de aluminio, a primeiro produtor de aluminio do mundo, capitalismo puro duro e salvaxe sin escrúpulos e aí montan Alcoa unha balsa de lodos que dá medo, cunhas chimeneas que dá medo. Dicimos que estamos en contra da Alcoa na Mariña de Lugo, mais tamén estamos en contra da destrucción aí no Golfo de Guinea para sacar todas estas toneladas de terra da que, que por 4, 4 toneladas sacan unha de aluminio. Es decir, destruen a mariña, que o que nós nos toca hacer, pero mais tamén destruen outros países no Golfo de, de en África que non desei ningún nome, non sei se si é Serra Leona ou tal, es decir, estamos en contra de, da Alcoa aquí en África en Australia e oran no Pacífico que por onde andan hai por... Si, sí, por... si, sí, Alcoa en contra Alcoa en calquer parte do planeta e parte do transeiros E dicir Eso... que a Mariña eu que levo 23 anos parando e este último inverno vivín ali e xusto antes de vir pa aquí esta radio estiven aí e sei perfectamente o que é Alcoa Alcoa é a ferida de morte levas moito tempo sendo a ferida de morte dunha comarca e Alcoa dos índices de cáncer de pulmón de estómago e non sei calé os triplican no resto de Galicia está matando a xente está contaminando leva anos contaminando agua, aire e terra Por certo, cantos rescates leva? Ah, varios, no, no, cada ano le damos cento de millón na puxa eléctrica, pero eso dá para outro programa amigo Pablo, no, claro, es que, tantos cartos públicos le pagamos nos a luz como le vamos a pagar como le queren que, es que le pagamos a Altri Exactamente, é mesmo que É eh, eh, eh, rentable porque pagamos todos Claro, es decir, esto é directamente é un trasvase de fondos públicos a unha empresa privada E que vai pasar cando isto remate? Que van a deixar todo aí abandonado como xa están facendo, van a deixar unha balsa de lodos Que increíble, volían no Google Maps O lleno Google Maps, Concello de Xove ou de Cervo, San Cibrao, e mirade no Google Maps esa mancha inmensa. Non é un lago idílico natural, non. É unha mancha de lodos que solidifican... Eu teño amigos que traballan en Alcoa. Os coches que dos concellos Limítrofes á planta de Alcoa, cada pouco tempo acaban naranxas a merda a este aluminio. Eso sí, Alcoa paga chapa e pintura paga os talleres, os veciños... Non pa paga el, coa, pero, non pero paga el todo, todo ese polvo, claro, pagámonos, pero ese polvo tamén vai aos nosos pulmóns, non solo o carro, bueno, que me tinten o carro de rojo e hasta me gusta, queda bonito, pero que me contaminen o pulmón, o estómago, e que me condenen a morte, eso é denunciable, e que teñan todo a Mariña, porque despois están as consecuencias sociais, é dicir, a Mariña... E debe ser das comarcas, claro O que trai moito carto fácil Porque algo así que paga ben, eso é xa que reconhecelo pagan moi ben, leva pagando moi ben desde o primeiro día Moito máis do normal, esa é a trampa Que trai todos esos cartos? Pois trai que unha forma de vida tradicional desaparezca trae que a situación histórica dos anos 80 os índices de mortos por drogadición heroína na Mariña superan a calquer lugar porque carto fácil en esa época é eh, pois moito alcoholismo moita drogadición as terras dexase de traballar entonces de traballar todo o calito todo vai asociar non só a contaminación do aluminio eh a destrucción total dunha forma de vida Que é o que non podemos deixar pasar ahora na Ulloa A Mariña, tristemente, sigue sendo un paraíso Mas o destrozaron xa Canta xente morreu antes de tempo por culpa da Alcoa Non se pode saber Pero non deixemos que non pase na Ulloa Ese é un pouco o mensase que queríamos aquí O falar un pouco da Alcoa Claro, e, e non é xo so na Ulloa En que o problema de Altri Como ben decía a compañera Marta É que afecta a toda a toda a toda Galiza Porque é o Que pasa carriada rosa? Que, que xa temos as rías como as temos Contaminadas e destrozadas toda, toda auga chea de mierda que vai chegar ali Que vai pasar ali? E que vai pasar nos tramos baixos do Ulla? E non son dunha comarca do, da zona do baixo Ulla de... Que vai pasar ali? Pues... Que vai ocurrir? Que despois cando chegue por Vedra Cando chegue tal, como vai chegar a auga do, do Ulla? Si, vai, si é que vai chegar 40 millóns de litros Que se van a chupar o día Veranito xa vos podeis bañar na piscina municipal Si, non, non Vamos a, a bañar no leito do... sí. Mais Outra consecuencia decir, Si realmente esta planta Son, polo que teño escuitado 10 eh, veces no, de O que fai E simplemente ence nos ten inzaos toda a Galiza con eucalitos Que vai, vai pasar cando chegue Sí. Bueno, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada porque no va a llegar pero Simplemente para ir rematándose a este, esta bonita conversa con Marta Y este debate posterior aquí, los dos barbudos radiofónicos Decir que el mensaje que hay que dar es que esto no se va a hacer Que es lo que nos trae la Marta y lo que nos queremos trasladar a daros Esto no se va a hacer, ¿verdad? No, no Pois, simplemente, gracias Continuamos con nosa programación pouquiño de música, estirar as pernas E conversa con Joan Evans Membro do colectivo Montes Cola Ata xa